И първата идея е медитацията, продължение. Истинското разбиране никога не идва от медитацията, а от любовта към Бога. Истинското разбиране не е техника, а любов. Любов, любов, която знае какво да помита, казано по друг начин. Какво да помита и какво да приема. Казано по друг начин, любовта, която е помела света. Тя е, която може да приеме Бог и учителя. Що мима свят в тебе, Бог стои страни. Обикновените чувства са двойствени. Съкровеното чувство е медитативно. Ако ти нямаш една дълбока и съкровена любов, тогава всичките ти практики са все около медитацията, но не вътре в нея. Само дълбока и съкровенна любов може да ти позволи да проникваш в Бога. Медитацията, това е просто нивото на твоята любов. Защото в медитацията се излива самата твоя любов. Медитацията не е да седнеш някъде и да си затвориш очите или да размишляваш. Медитацията е твоят Цялостен подход към всичко, към всичко в живота. Затова съм казвал, една мравка, ако има да мразиш, един камък, едно животно, един предмет, ти си вече далече от Бог и медитацията. Само едно нещо. То е достатъчно, защото Бог е и там. Истинската медитация е живот в неизменната любов. Живот в Бога. Тайната на медитацията е едно много древно умение. Това е умението да образуваш все повече Бог в себе си. Тоест, все повече своята древна истинска същност. Медитацията е умение да образуваш същност. Не сътвореност, а същност. Тоест, тя увеличава същността и разрежда ума и световете. Медитацията е търсене на пробив в собствената си същност, и изначалност, мястото преди да сме станали човеци, облечени в сътворение, т.е. в ум и в тяло. Медитацията е търсене на чистото древно знание, изгубеното знание, което винаги стои в нашата същност и ни очаква. То обитава в нашия дух. В медитацията се учиш да се храниш с тишина.